«Питання часу». Архілекторе Вісульту, голові Королівської інквізиції, ваше Преосвященство, ми вже шість тижнів стримуємо гурків. Вони щоразу йдуть під наш убивчий вогонь закидати в наш рів ґрунт і камінь, а ми щоночі спускаємо людей зі стін, щоби спробувати їх викопати. Попри наші наше старання, їм нарешті вдалося заповнити канал у двох місцях. Тепер із лав гурків щодня вибігають уперед штурмові загони та ставлять свої драбини, а часом і вилазять на самі стіни, та при цьому лише дістають криваву відсіч. Тим часом триває бомбардування з катапульт і кілька ділянок стін небезпечно ослаблені. І їх зміцнили, але гурки вже скоро залишать придатний до застосування пролом. Усередині зведено барикади, покликані стримати їх, якщо вони прорвуться в нижнє місто. Наші оборонні споруди випробують максимально суворо, та жоден із бійців не замислюється про капітуляцію. Ми битимемося далі. Як завжди, ваше Преосвященство, служу та корюся. Занд Данглокта, очільник Дагоскі. Глокта затамував подих і облизав собі ясно, дивлячись у підзорну трубу на пилові хмари, що лягали на дахи нетрів. Стихли удари та цокання, з якими падали останні камені, і Дагозка на мить стала дивовижно мовчазною. Світ затамував подих. А тоді до нього на балконі долинув далекий крик, що лунав зі стіни цитаделі високо над містом. Крик, який добре запам'ятався йому за полями давніх і нових боїв. І ці спогади аж ніяк не радісні. Гурський бойовий клич. Ворог надходить. Тепер, зрозумів він, вони йдуть в атаку відкритою місцевістю перед стінами, як робили вже безліч разів за останні кілька тижнів. Але цього разу в них є пролом. Він подивився, як крихітні постаті вояків рухаються по запорошених стінах і вежах у бабіч пролому. Опустив підзорну трубу і побачив широке півколо барикад, за якими сиділи навпочебки у три шаренги бійці, чекаючи на прихід гурків. Локта насупився і поворушив занімілою лівою ногою в чоботі. Ні, де правди, діти. Ця оборонна споруда здається убогою, та вона це все, що у нас є. Тепер гурські вояки повалили в широкий пролом чорними мурахами, що висипали з морашника. Юрбою людей, що штовхалися, виблискували сталлю, розмахували знаменами, виходили з хмар бурого пилу, незграбно злізали з великої купи впалого каміння та негайно потрапляли під лютий град стріл із арбалетів. Перший у проломі, незавидне становище. Тих, хто йшов у передніх рядах, косили на ходу, падали та котилися з купи каміння за стінами крихітні постаті. Багато хто падав, але завжди знаходилися нові люди, що перли по тілах товаришів, просуваючись уперед у місто по масті битого каміння та розтрощених колод. Тепер здійнявся новий крик, і Глокта побачив, як захисники атакували зі своїх барикад. Вояки Союзу, найманці та госканці усі кинулися до пролому. З цієї відстані здавалося, ніби всі вони рухаються недоречно повільно. Потік олії та потік води потихеньку тягнуться один до одного. Вони зустрілись, і розрізнити між собою сторони стало неможливо. Утворилася текуча маса, що була поцяткована блискучим металом, рібіла та хвилювалася, як море, а над нею безвільно висіли один чи два барвистих прапори. Над містом повисли крики, що відбувалися луною, і пересувалися з вітром. Віддалений запах болю та люті, брязкіт та гамір бою. Часом він звучав нерозбірливо, як далека буря. Часом до оглоктиних вух з дивовижною чіткістю долинав окремий крик чи окреме слово. Це нагадувало йому гамір Юрби на турнірі. Щоправда, тепер клинки не затуплені. Обидві сторони налаштовані абсолютно серйозно. Цікаво, скільки людей вже загинуло цього ранку? Він повернувся до генерала Візбрука, що питнів поруч із ним у своїй бездоганній формі. «Генерали, ви коли-небудь брали участь у такій масовій битві? У чесному бою один на один, як то кажуть, на вістрій піки». Візбрук не став відриватися від підзорної труби, яку завзято мружився. «Ні, не брав участі». «Я б не став цього рекомендувати. Сам робив це всього один раз і не маю великого бажання повторювати». Він пересунув держак ціпка у своїй спітній лідолоні. Звісно, не можна сказати, що зараз це так уже ймовірно. Я досить часто бився верхи, атакував невеликі загони піхоти, розбивав і переслідував їх. Шляхетна це справа рубати людей, коли вони тікають, мене за нею всіляко хвалили. Невдовзі я довідався, що бій пішака – це інша справа. Тоді така сильна тиснява, що й дихнути майже неможливо, а здійснити героїчний учинок тим паче. Герої – це ті, кому пощастило це пережити, – він пирснув безрадісним сміхом. Пам'ятаю, як мене підштовхнуло до гурського офіцера. Ми зблизилися як закохані і не могли ні вдарити, ні зробити щось іще, хіба тільки вишкіритись один на одного. Повсюди навмання вбивалися наконечники списів. Бійці нахромлювалися на зброю своїх або ж потрапляли під ноги. Випадково було вбито більше людей, аніж навмисне. Та все це діло – одна велика випадковість. Огидна справа, пробурмотів Візбрук, але необхідна. Так і є, так і є. Глокта бачив, як над киплячим натовпом має гурський штандарт, метляючи подертим і забрудненим шовком. На натовп почали падати камені, скинуті з розбитих стін угорі. Люди безпарадно штовхалися, стоячи плечем до плеча і не маючи змоги рухатись. У гущу натовпу згори вилили великий казан окропу. Гурки, подолавши пролому, тратили всяку подобу порядку, і тепер безформна маса людей заколихалася. Захисники ненастанно перли на них зусібіч, штовхаючи їх піками та щитами, рубаючи мечами та сокирами і затоптуючи своїми мечобітьми тих, хто впав. «Ми їх відганяємо!» – пролунав голос Візбрука. «Так!» Стиха промовив Глокта, дивляючись у свою підзорну трубу на відчайдушний бій. «Схоже на те, і радість моя безмежна». Гурків-напасників оточили, і тепер бійці швидко гинули, відступаючи до пролому та незграбно лізучи на гірку з каміння. Уцілілих мало-помало відтіснили до нічієї землі позаду, і в масу втікачів стріляли арбалети на стінах, сіючи панічний жах і смерть. Нечіткі радісні вигуки захисників долунало до тих, хто стояв на стінах цитеделі. Ще одну атаку відбито. Вбито десятки гурків, але завжди знайдуться нові. Якщо вони прорвуться за барикади та війдуть у нижнє місто, нам кінець. Вони можуть приходити так часто, як заманеться. Нам же досить програти лише один раз і гру закінчено. Схоже на те, що ми перемогли. Принаймні сьогодні. Глокта пришкандував до кутка балкона та подивився на південь у підзорну трубу, опустивши погляд на затоку та південне море за нею. Там не було нічого, крім спокійної води, що яскраво виблискувала аж до плаского обрію. І досі не пахне жодними гурськими кораблями. Візбук прокашлявся. За всієї поваги? Як я розумію, відсутньої. Гурки ніколи не були моряками. Чи є якісь підстави гадати, що тепер у них є кораблі? Лише одна. В моїх апартаментах глухої ночі з'явився старий чорношкірий чаклун і сказав мені чекати на їхню появу. Саме по собі те, що ми чогось не бачимо, і ще не означає, що його немає. Імператор і без того задає нам перцю. Можливо, він тримає свій флот у резерві, чекаючи на кращий час і не бажаючи розкривати всі свої карти без потреби. Але маючи кораблі, він міг би влаштувати нам блокаду, замурити нас голодом, обійти нашу оборону. Йому б не треба було марнувати стільки вояків. Вже чого-чого імператор Гуркулу має вдосталь, так це нових вояків. Вони залишили пролом, крізь який можна пройти. Глокта оглянувши стіни, помітив друге слабке місце. Він бачив великі тріщини зсередини у кам'яній клаці, що була зміцнена важкими колодами та купами буту, та все ж хилилося всередину. З кожним днем сильніше. «І невдовзі залишить іще один. Рів вони заповнили в чотирьох місцях. Тим часом наша чисельність зменшується, а бойовий дух дає слабину. Кораблі їм не потрібні, але вони є в нас». Олок те усвідомив, що генерал наблизився до нього і тепер говорить тихо й наполегливо, серйозно дивлячись йому в очі, як чоловік, що пропонує свою руку та серце, або зраду. Цікаво, про що йдеться тут. Час ще є, пробурмотів Візбрук, нервово переводячи погляд на двері й назад. Ми контролюємо затоку. Поки ми утримуємо нижнє місто в наших руках верфі, ми можемо вивести сили союзу Принаймні цивільних. У цитаделі ще лишилися дехто з дружин і дітей-офіцерів. Трохи торгівців і ремісників, які оселились у верхньому місці і не мають охоти їхати. Це можна зробити швидко. Глок та насупився. Може, це і правда? Та накази архілектора були інакші. Цивільні забажання можуть дбати про себе самі. Війська Союзу нікуди не підуть, хіба що, звісно, на похоронні багаття». Проте Візбрук сприйняв його мовчання як заохочення. «Якби ви віддали мені наказ, це можна було б зробити цього ж вечора, і всі б поїхали перш ніж... «А що чекатиме на всіх нас, генерале, коли ми ступимо на землю Союзу? Сльозливе воз'єднання з нашими володарями Загріонта? Дехто з нас скоро заплаче, я в цьому не сумніваюся». Чи може нам сісти на кораблі та проплисти до далекого сулджуку, щоб прожити довге, легке життя в достатку, як гадаєте? Глокта поволі захитав головою. Чарівна фантазія та й усе. Нам наказано втримати місто. Капітуляція неможлива, не можна відступати, не можна плисти додому. Не можна плисти додому кисло повторив Візбрук, «а тим часом гурки щодня підходять ближче. Наші втрати збільшуються, і найостанніший жебрак у місті бачить, що ми вже не зможемо довго втримувати суходільні стіни. Мої люди близькі до бунту, а найманці значно менше надійні за них. Що мені, на вашу думку, сказати їм? Що закрита рада не наказувала відступати? Скажіть їм, що підкріплення прибудуть з дня на день. Я їм це вже кілька тижнів кажу». Тоді ще кілька днів погоди точно не зроблять, Візбрук кліпнув. А можна поцікавитись, коли прибудуть підкріплення? Коли... Глокта примружив очі. Завгодно. А доти ми маємо триматись. Але чому? Голос Візбрука став високим, як у дівчини. Навіщо? Це неможливо. Таке марнотратство. Чому, хай йому грець? Чому? Завжди чому? Мені набридає це питання. «Якщо ви вважаєте, ніби я знаю думки архілектора, то ви ще більший ідіот, ніж я гадав!» Глокта, замислившись, поволі втягнув повітря крізь ясна. «Однак в одному ви маєте рацію. Суходільні стіни можуть упасти щомиті. Ми повинні підготуватися до відступу у верхнє місто. Але покинувши ніжне місто, ми покинемо доки». «Не можна буде завозити припаси, жодних підкріплень, навіть якщо вони прибудуть. А як же ваша чудова промова для мене, очільнику? Стіни верхнього міста надто довгі і надто слабкі. Якщо суходільні стіни впадуть, місто буде приречене. Або ми повинні розгромити їх тут, або не розгромимо їх зовсім, казали ви мені. Якщо доки буде втрачено, втекти стане неможливо». «Мій любий покенький генерала Пірежечку, хіба ви не розумієте?» Теча ніколи не була можливою. Глокта всміхнувся, демонструючи візбрукові порожні дірки між зубами. Якщо один план зазнає невдачі, треба випробувати інший. Ситуація, як ви надзвичайно вправно наголосили, безнадійна. Повірте мені, я волів би, щоб імператор просто здався і пішов додому. Та я не думаю, що ми можемо на це розраховувати. А ви? Сповістіть Коску і Кадію. Сьогодні з нижнього міста слід вивезти всіх цивільних. Можливо, нам доведеться відступити миттєво. Принаймні, мені не так далеко потрібно буде шкодильгати до лінії фронту. Верхнє місто навряд чи вмістить стільки людей. Вони будуть шикуватися вздовж вулиць. Це краще, ніж шикуватися вздовж могільної ями. Вони спатимуть на площах і в коридорах. Це краще, ніж спати в землі. Їх там тисячі. Тоді, що швидше ви почнете, то краще. Пройшовши у двері, Глокта мало не назад. Спека за ними була майже нестерпна, а сморід поту і підпаленої плоті неприємно лоскотав йому горло. Він витер очі, які вже сльозилися тильним боком тремтливої долоні та примружено вдивився в темряву. У мороці окрислилися постаті трьох практиків. Вони зібралися колом, і їхні прикриті масками обличчя, що не наче складалися з твердої світлої кістки і твердої темної тіні, освітлювало знизу яскраво-жовто-гаряче полум'є жаровні. «Дияволи в пеклі!» Сорочка Вітарі змокла до нитки та прилипла до її плечей, а в її лице врізалися люті зморшки. Северард був оголений по пояс, його важке дихання приглушувала маска, а гладеньке волосся метлялося, розбризкуючи піт. Фроз був такий мокрий, неначе подстояв під дощем. По його блідій шкірі бігли великі краплі, а м'язи щелеп застигли і випнулись. У всьому приміщенні явно не почувалося незатишно, тільки шикель. Вітарі втискувала дівчині у груди шипляче залізо, а на обличчі шикель красувалася несамовита усмішка. «Наче це найщасливіша мить у її житті». Дивлячись на це, Глок так овтнув. Згадав, як Тавро показало йому самому – Згадав, як благав, молив, канючив про пощаду, згадав дотик металу, втиснутого йому в шкіру. Такий палючий, що здається майже холодним. Безглуздий гомін власних криків, сморід, із яким палала його плоть. Тепер він відчував цей запах. Спершу приходиш через це сам, тоді піддаєш цьому інших, а потім наказуєш це робити. Така вона схема життя». Він знизав зболеними плечима, пошкандибав уперед у кімнату і прохрипів. «Як успіхи!» Северат випрямився, гмикнувши та вигнувши спину, витер лоба та бризнув потом на слизьку підлогу. «Що до неї, не знаю, та я вже досить скоро зламаюся. У нас нічого не виходить!» – різко заявила Вітарія і кинула чорне тавро назад у жаровню, здійнявши розсип «Іскор». Ми спробували клинки, ми спробували молотки, ми спробували воду, ми спробували вогонь. Вона не каже ні слова. Це йобана сучка, якась кам'яна. М'якіша за камінь, прошепотів Северард. Але геть не така, як ми. Він узяв зі столу ніж, його леза ненадовго зблиснуло в темряві з жовто-гарячим. Нахилився вперед і зробив довгий надріз на тонкому передпліччі шикіль. Її обличчя при цьому майже не сіпнулося. Відкрита рана блищала яскраво-червоним. Северат засунув туди палець і крутнув ним. Шикель геть нічим не виказала, що їй боляче. Він витягнув палець і продемонстрував його, а тоді потер його кінчик об великий палець. «Навіть не змог! Це все одно, що різати тижневий труп!» Глокта відчув дрожу на нозі, скривився і сів на вільне місце. «Очевидно, що це ненормально! Ти м'яку пробурчав Фрост. «Але вона вже не відновлюється, як раніше!» Жоден із порізів на її шкірі не затягувався. «Всі відкриті, мертві та сухі, як м'ясо у м'ясній крамниці. Опіки теж не гоїлись. «Обвуглені чорні смуги в неї на шкірі, як на м'ясі, щойно підсмаженому на решитці». «Просто сидіть і дивитися, — промовив Северард. «Ані пари з густ», – глокна насупився. «Хіба я справді думав про таке, вступаючи до інквізиції?» Прокатування юних дівчат. Він витер вологу під очима, які запекло. Утім, це водночас набагато більше і набагато менше, ніж дівчина. Він згадав руки, що вчепилися в нього. І трьох практиків, що силкувалося її відтягнути. Набагато більше і набагато менше, ніж людина. Не треба припускатися тих самих помилок, яких ми припустилися з першим з поміж майів. Нам треба тримати розум від Пробурмотів він. «Знаєш, що сказав би на це мій батько!» Заскриготів голос, глибокий і неприємно різкий, наче у старого діда. Він дивовижно не пасував до цього юного гладенького личка. Глокта відчув, як у нього засіпалося ліве око, а під плащем потекли цівки поту. «Твій батько!» Шикіль усміхнулася йому виблискуючи очима в темряві. Порізи в неї на плоті не наче всміхнулися разом із нею. «Мій батько, пророк, великий Калу, він сказав би, що відкритий розум подібний до відкритої рани, вразливий до отрути, схильний до запалення, часто приносить своєму власникові лише біль. Тепер ти хочеш говорити? Тепер я вирішила говорити. Чому? А чому би ні? Тепер, коли ти знаєш, що це мій вибір, а не твій». «Став свої запитання, Каліко! Користуйся можливостями повчитися, коли маєш змогу. Бачить Бог, вони б тобі придалися. Той, хто загубився в пустелі, решту я знаю!» Глокта трохи помовчав. «Стільки запитань, але про що питати таку істоту, як отця? Ти пожирачка? Ми називаємо себе інакше, але так!» Вона злегка нахилила голову, не зводячи погляду з його очей. Спершу жреці примусили мене з'їсти свою матір Тоді, як мене знайшли Я мала або зробити це, або померти А потреба жити до того була страшенно великою Опісля я ридала, та це було давно, і сліз у мене вже не зосталося Звісно, я угидна самій собі Часом мені потрібно вбивати Часом я бажаю померти я заслуговую на смерть. У цьому я не сумніваюся. Це єдине, в чому я певна. Треба було розуміти, що не слід очікувати прямих відповідей тут мало не починаєш сумувати за мерсерами. Принаймні їхні злочини я міг зрозуміти, однак які завгодно у відповіді кращі, ніж жодних. Чому ти пожираєш? Тому що птах пожирає черв'яка. «Тому що павук пожирає муху, тому що цього бажає Калул, а ми – діти пророка». Джувенса зрадили, і Калул заприсягся помститись, але він один виступив проти багатьох. Тож він приніс велику жертву та порушив другий закон, а праведники долучилися до нього. З кожним роком їх ставало чим більше». Одні долучалися до нього добровільно, інші – ні. Та ніхто йому не відмовляв. Тепер у мене багато братів і сестер, і кожен із нас має принести свою жертву. Глокта показав рукою на жаровню. Ти не відчуваєш болю? Ні, зате відчуваю вдосталь жалю. Дивно, у мене все навпаки. На мою думку тобі пощастило, – він пирхнув. Легко сказати, поки не розумієш, що не можеш постяти без бажання закричати Тепер я майже не пам'ятаю, який він, Біль Усе це було давно, всі ми маємо різні дари «Силу, швидкість, надлюдську витривалість. Дехто з нас може прибрати чужу подобу, обманювати зір чи навіть послуговуватися мистецтвом. Так, як навчав своїх учнів Джувенс. Усі ми маємо різні дари, та прокляття в нас одне». Вона поглянула на глокту, схиливши голову на бік. «Дайну вгадаю. Ти не можеш припинити пожирати. Ні за що». І тому потреба гурків у рабах невситима. Опиратися пророкові неможливо, я знаю. Великий батько Калу, її очі шанубливо здійнялися до стелі, первосвященник Сарканського храму, найсвятіший з усіх, чиї ноги торкалися землі. Він смиряє гордих, виправляє кривду, виголошує істини. Він сяє світлом, як зорі. Якщо він говорить, то говорить голосом Бога. Якщо він... Він без сумніву, ще й сере золотом. Ти віриш у цю цю маячню? Яке значення має, у що я вірю? Вибір здійснюю не я. Коли володар дає завдання, треба виконувати його якнайкраще. Навіть якщо завдання страшне. Це мені зрозуміло. «Дехто з нас годиться лише для страшних завдань. Варто тільки обрати володаря!» Шикіль по той бік столу закрякала сухим сміхом. «Право вибору дістається дуже небагатьом. Ми чинимо так, як нам кажуть. Ми стоїмо чи падаємо поруч із тими, хто народився поряд із нами має такий самий вигляд, як ми, говорить тими самими словами, і завжди знаємо про причини цього так само мало, як порох, яким ми стаємо». Її голова звисла на бік, і в її плечі розкрилася широка як вуста рана. «Гадаєш мені до вподоби те, на що я перетворилася? Думаєш, я не мрію бути такою, як інші? Та після зміни вороття вже немає, ти розумієш?» «Отак». Як мало хто розуміє, чому тебе послали сюди. Робота праведників не закінчується ніколи. Я прийшла подбати про те, щоб Дагоска повернулася додому. Подбати про те, щоб її люди поклонялися Богові відповідно до настанов пророка. Подбати про те, щоб мої брати і сестри були нагодовані. Схоже, ти зазнала невдачі. За мною прийдуть інші. Опиратися пророкові неможливо. Ви приречені. Це я знаю. Спробуємо піти іншим шляхом. Що ти знаєш про Бояза? А, Бояз. Він був братом пророка. Він це розпочав і він це закінчить. Її голос стишився до шепоту. Брехуне зрадник. Він убив свого майстра. Убив Джувенса. Глокта насупився. Мені цю історію розповідали інакше. «Зламаний! Усі розповідають будь-яку історію по-своєму. Невже ти досі цього не дізнався?» Її в уста скривилися. «Ти нічого не знаєш про війну, в якій б'єшся, про зброю та втрати в ній, про щоденні перемоги та поразки. Ти гадки не маєш, які в неї сторони, причини чи підстави. Бойовище повсюди, мені тебе шкода». Ти – пес, що намагається зрозуміти суперечку вчених і не чує нічого, крім гавкоту. Праведники йдуть. Калул очистить землю від брехні та збудує новий порядок. За Джувенса помстяться. Це передбачено. Це встановлено. Це обіцяно. Сумніваюся, що ти це побачиш. Вона всміхнулася йому. Я сумніваюся, що це побачиш ти. Мій батько волів би взяти це місто без бою, але якщо за нього треба битися, він битиметься, і битиметься немилосердно, підтримуваний гнівом Божим. Це перший крок на обраному ним шляху, на шляху, обраному ним для нас всіх. Який крок наступний? Думаєш, мої господарі розповідають мені свої плани, а тобі твої? Я черв, я ніщо. І все ж я це більше, ніж ти. Що далі? процидів глокта. Нічого крім мовчання. йому, проциділа Вітарі. Фрост витягнув із жаровні Тавро із жовтогорячим сяйвом на кінці та втиснув його в оголене плече шикель, із шипінням здійнялася пара з огидним запахом, забризкав і зашкварщав жир, але дівчина не сказала нічого. Вона беземоційно стежила лінивими очима, як палає її ж плоть. «Тут відповідей не буде, лише нові запитання. Весь час нові запитання. Із мене досить!» – буркнув локта, увзявся за свій ціпок і ледве лед зіп'явся на ноги, скривившись у болючому і марному намаганні відірвати від своєї спини сорочку. Вітарія махнула рукою на шикіль, не зводячи з глокти блискучих очей, прикритих важкими повіками, і не припиняючи злегка сміхатися. «Що нам робити з цим?» «Нічим, нецінна агентка байдужого господаря, послана проти власної волі в далекий край битися та вбивати з причин, яких вона практично не розуміє. Нічого не нагадує!» Глокта скривився, повернувшись з боленою спиною до смердючої кімнати. «Спаліть його!» – сказав він. Яскравого вечора Глокто стояв у себе на балконі, опустивши несхвальний погляд на нижнє місто. Тут на скелі було вітряно, з моря дув холодний вітер, що бив Глокто по обличчю, по пальцях на сухому парапеті та шмагав його полами плаща по ногах. «Це найбільше схоже на зиму з того, що ми отримаємо в цьому клятому тиглі». Полум'я смолоскипів – Біля дверей метлялося та миготіло у своїх залізних клітках двома вогниками в дедалі густішій пітьмі. У були й інші вогні. Багато вогнів. На такелажі кораблів Союзу в гамані горіли лампи, чиї відображення спалахували та розбивалися у воді внизу. Вогні сяяли у вікнах темних палаців під цитаделью, у вершечках високих шпилів великого храму. Унизу у нетрях палали тисячі смолоскипів. Річки з крихітних цяток світла, що витікали з будівель на дороги, текли до воріт верхнього міста. «Біженці покидають свої нехитрі домивки, прямують у нехитрі схованки. Цікаво, як довго ми зможемо їх убезпечувати після падіння суходільних стін?» Він уже знав відповідь. «Недовго». «Очільнику?» «Отакої, майстер Коска. Я дуже радий, що ви змогли до мене приєднатися». «Ще пак! Немає нічого кращого за прогулянку на свіжому вечірньому повітрі після сутички!» Найменець підійшов ближче. Глок та бачив, що він змінився. Він ішов бадьорою ходою з блиском в очах, волосся в нього було охай не зачесане, а вуса навощені до жорсткості. Несподівано витягнувся на дюйм чи два і помолоджив щонайменше на десять років. Він гордовито підійшов до парапету, заплющив очі та глибоко-шумно вдихнув гострим носом. «Ви маєте надзвичайно гарний вигляд, як на людину, яка щойно побувала в бою», – Штирієць усміхнувся йому на весь рот. «Я був не так у бою, як позаду нього. Мені завжди видавалося, що найперші ряди – кепські міста для ведення бою. Через гаммер тебе ніхто не чує, а ще там справді дуже високі шанси бути вбитим». «Без сумніву. Як він минув для нас?» «Гурки ще за стінами, тож я казав би, що порівняно з іншими боями він минув добре». Сумніваюся, що загиблі зі мною погодились, але кому не насрати на їхню думку? Він радісно почухав собі шию. Ми сьогодні добре постаралися, але хто може сказати, що буде завтра та післязавтра? Досі жодних шансів на підкріплення? Глокта хитнув головою, і Штирієця різко вдихнув. Мені, звісно, однаково, та вам, можливо, слід замислитися про відступ, поки ми ще утримуємо затоку. Відступити хотіли б усі, навіть я. Глокта перхнув. «Мене тримає на повідці закрита рада, а вона каже ні. Як вона мені повідомляє, цього не дозволить честь короля, а його честь, очевидно, важливіша за наше життя». Коска підняв брови. «Честь, так? А що це, власне, за хрін така? Кожен вважає її чимось іншим». «Її не можна пити, її не можна трахати. Що більше її в людини, то менше вона приносить її користі. А якщо її зовсім нема, людина за нею не тужить», – він хитнув головою. «Але дехто вважає, що це найкраща річ у світі». «Ага», – буркнув Глокта, облизавши порожні ясна. «Честь варта менше за ноги чи зуби. Я дорого заплатив за цей урок». Він поглянув на затінені обрици суходільних стін – на яких там і тут палали багаття. Ще було чути нечіткі звуки бою, а час від часу здіймалася високо в повітрі, якась підпала на стріла і падала в розгромлені нетрі. «Кривава справа триває досі», – він глибоко вдихнув. «Які в нас шанси протриматися ще тиждень?» «Ще тиждень?» – Коска стиснув в уста. «Пристойні?» «Два тижні». «Два?» – Коска цокнув язиком. «Не такі добрі». «Отже, триматися місяць було б безнадійною справою». «Саме так, безнадійною». «Здається, ця ситуація вас мало не тішить». «Мене? Безнадійні справи стали моєю спеціальністю!» Він усміхнувся глокті. «Нині мене цікавлять лише такі». «Мені це знайоме». «Втримуйте суходільні стіни, скільки зможете, а тоді відступіть. Нашою наступною лінією оборони мають бути стіни верхнього міста». Усмішка Коски аж засяяла в темряві. «Втримувати, скільки зможемо, а тоді відступити. Не можу дочекатись». «А нам ще, можливо, слід підготувати якісь несподіванки для своїх гурських гостей на той час, коли вони таки прорвуться за стіни. Ну, знаєте», – глок байдуже змахнув рукою, – «натяжні дроти, приховані ями, перемазані випорожненнями палі та і таке інше». Насмілюся сказати, що ви маєте певний досвід таких військових дій. Я маю досвід будь-яких військових дій. Коска стукнув підбором об підбор і старанно віддав честь. Палі та випорожнення. От вам і честь. Це війна. Честь тут лише в перемозі. До речі, про честь. Вам варто сповістити нашого друга генерала Візбрука, де розташовані ваші несподіванки. Прикро було б, якби він ненароком на щось нахромився. Звичайно, очільнику. Страшенно прикро. Глоктові відчув, як його рука на перепеті стиснулася в кулак. Ми повинні змусити гурків заплатити за кожен крок по землі. Ми повинні змусити їх заплатити за мою сплюндровану ногу. За кожен дюйм грунту. За мої вирвані зуби. За кожну вбогу хишку, благеньку хатинку та нікчемну ділянку в пилюці. За моє сльозливе око, за мою скручену спину, за моє життя перетворене на огидну тінь. Він облизав порожні ясна. Змусьте їх заплатити. Чудово! Добрі гурки – це мертві гурки. Наймениць крутнувся та пройшов за двері в цитадель, дзенькаючи шпорами, тим часом як Глокта залишився сам на пласкому даху. Отже, тиждень, так, два тижні, можливо, ще довше, безнадійно. Кораблів, може, і не було, та той старий любитель загадок Юлвей все одно мав рацію. Ейдер теж. Шансів не було ніколи. Попри всі наші старання, попри всі наші жертви, Дагозка однозначно має впасти – Тепер це лише питання часу. Він поглянув на потемніле місто. У чорноті було важко відрізнити землю від моря. Вогні на човнах, від вогнів у будівлях, смолоскипи на текелажі від смолоскипів у нетрях, Повсюди була мішанина з цяток світла, що пливли довкруж одна одною, здаючись безплотними в порожнечі. В усьому цьому безсумнівним було лише одне. Нам кінець. Не сьогодні, але скоро. Ми оточені, і сіть лише стягуватиметься – це питання часу.